Ötödik rész. Az én tengeri kalandom. 22. fejezet. Hogyan kezdődött az én tengeri kalandom? A lázadók nem ismételték meg a támadást. Egy lövés sem esett többé a fák közül. Megkapták a napi porciójukat, ahogy a kapitány mondotta. Megtartottuk állásainkat, és volt elegendő időnk, hogy a sebesülteket gondjainkba vegyük, és az ebéddel elkészüljünk. A lovag és én főzéshez láttunk künna előtt, dacolva minden veszélyel, de még így is alig bírtunk magunkkal, annyira megrendített bennünket a hangos jajgatás, melyet a doktor páciensei véghez vittek. A nyolc ember közül, akik megsebesültek a harcban, csupán három volt még életben. Az egyik kalóz, akit a lőrésnél ért a golyó, Hunter és Smollett kapitány. Az első kettő már nem lehetett segíteni. A kalóz meghalt a doktor kése alatt, és Hunter, bár mindent megtettünk, nem nyerte többé vissza eszméletét ezen a világon. A melcsontja összetörött a csapástól, a koponyája bezúzódott az esés következtében, Úgyhogy még aznap éjjel észrevétlenül elköltözött teremtőjéhez. Ami a kapitányt illeti, az is súlyosak voltak ugyan, de nem halálosak. Semmiféle szervét nem érte veszélyes sérülés. Anderson golyója, mert mester volt az, aki először rálőtt, eltörte a válperecét és érintette a tüdőt, de nem komolyan. A második lövés csak néhány izmot szakított el a combjában, Biztosan föl fog gyógyulni, mondotta a doktor, de az alatt, és pedig jó néhány hétig sem járnia, sem karját mozdítania nem szabad, beszélnie pedig csak akkor, ha elkerülhetetlen. Az én kisebbem az újamon még szúnyogcsípés számba sem ment. Livzi doktor flastromot ragasztott rá, és ráadásul meghúzta a fülemet. Ebéd után a lovag és a doktor leültek a kapitány mellé tanácskozni és miután kibeszélték szívük szerint magukat, nem sokkal délután a doktor fölvette a kalapját és pisztolyait, a derekára csatolta a spádét, vágta a térképet, egy puskával a vállán átmászott a palánkon az északi oldalon, és gyors léptekkel eltűnt a fák között. Gray megén egymás mellett ültünk a vár másik végében, hogy úgy ne tűnjék, mintha a hallgatózni akarnánk. Gray kivette a szájából a pipáját, és elfelejtette visszadugni, annyira elbámult ezen a látványon. Mihez? A pokolbeli ördög látott ilyet? Hát megbalondult ez a Livzi doktor? Miért balondult volna meg? Feleltem. Ő az utolsó közülünk, akit ezzel lehetne gyanúsítani. Hát, pajtás, szólt Gray, mondjuk, hogy nem balondult meg. Akkor biztos én vagyok a balond, felej. Pedig én tudom, nyugtatta meg a matrost. A doktor tudja, mit csinál. És ha nem csalódom, akkor most Ben gánt keresi föl. Amint később kiderült, igazan volt. Aközben a házban folytó lett a hőség, és a kis homok tisztás a palánkon belül fehéren izzott a délutáni napfényben. Nekem egy másik gondolat járt az eszemben, amely korán sem volt olyan helyesnek mondható. Tudni illik, Kezdtem irigyelni a doktort, hogy most a fák hűs árnyékában bandukolhat, körülötte madárszó és kedves fenyő illat, míg én itt sültem a pokoli forróságban. Nadrágom odaragadt a gyantás gerendához, és annyi vér volt körülöttem, annyi szegény holtest feküdt körös körül, hogy elfogott az undor, szinte még jobban, mint a félelem. Mialatt fölmostam a padlóta vértől, majd az evőeszközöket ebéd után, ez az undor és irítség mind jobban felgyűlt bennem, még végre, mikor a kenyeres zsák közelébe értem és senki sem vett megtettem az első lépést, hogy egy kis időre elillanjak és megtöltöttem mindkét kabát zsebemet kétszer sült el. Bolond voltam, ha úgy tetszik, és bizonyára bolond és vakmerő cselekedetre szántam rá magamat, de elhatároztam, hogy tőlem telhetően semmi óvatosságot el nem mulasztva, mégis véghez viszem. Bármi történjék is velem, ez a kétszer csült legalábbis kitart még holnap estig. A legközelebbi dolog, amire rátettem a kezemet, egy pár pisztoly volt, és minthogy puskaporos szarúval és golyóval már el voltam látva, elég biztonságban éreztem magam. Ami a tervemet illeti, az magában véve nem volt éppen a legrosszabb. Le akartam osonni azon a homok amely elválasztja a horgony helyet kellett felől a nyílt tengertől, aztán fölkeresni a fehér sziklát, melyet tegnap este fedeztem föl, és meggyőződni róla, vajon ott rejtette el Bengán a maga lélekvesztőjét. Még ma is azt hiszem, hogy érdemes feladatra vállalkoztam. De minthogy nem igen bíztam benne, hogy engedélyt fogok kapni az erődünk elhagyására, nem volt más tennivaló, mint csendben távozni és kisurranni akkor, mikor senki sem veszi észre. Ez pedig olyan helytelen viselkedés volt, ami az egészet elrontotta. Hát én még csak gyerek voltam, és ez egyszer fejembe vettem a dolgot. Végre az események úgy fordultak, hogy a legkitűnőbb alkalom kínálkozott a szökésre. A lovag és gréj a kapitány körül voltak elfoglalva a kötőszerekkel, a menekülés útja nyitva állott. Mint a villám átrepültem a kerítésen, és a legsűrűbb fák között eltűntem, mielőtt még a távol létemet észrevették volna, már a társaim hangja sem ért volna utól. Ez volt a második bolont tettem, és még sokkal rosszabb, mint az első, mert így csupán két ép ember maradt a házvédelmére, de mint az első, ez is közelebb vitt bennünket a megmeneküléshez. Egyenesen nekivágtam a sziget keleti partja felé, mert elhatároztam, hogy a tenger felőli oldalon kúszon végig a föld nyelven, nehogy valamiképpen észrevegyenek a hajóról. Már késő délutánra járt az idő, bár még mindig tartott a forróság és a napsütés. Amint keresztül törtettem a magas fák között, már messziről hallottam nem csak a hullámtorlás állandó dörgését, hanem valami zúgást a levelek és suhogást az ágak között, ami arra mutatott, hogy a szél ezúttal erősebb a szokottnál a tengeren. Nem sokára megcsapott a hideg levegő áramlat, és néhány lépést megtéve kiértem a nyílt erdőszérre, Előttem terült el a napsugaras kék tenger a messze látó határig, míg a hullámok szerte haigálták tajtékjukat a part mentében. Soha sem láttam nyugodnak a tengert a kincses sziget körül. A nap perzselően süthetett a fejünkre, a levegőben fuvallat sem mozdulhatott, a tükre simán, kéken elterülhetett, mégis ezek a parti hullámok folyton ott csapkodtak a sziget külső szélein, éjjel-nappal mendörögve azt hiszem, alig volt olyan eldugott hely a sziget belsejében, hová ez az állandó zaj elnehatolt volna. A hullámtorlás közelében nagy örömmel lépkedtem előre, míg azt nem hittem, hogy eléggé dél felé lehetek, ekkor néhány sűrű bokor védelme alatt fölkúztam nagy ügyjel bajjal a föld nyelvtöltésére. Mögöttem feküdt a tenger, előttem a horgonyhely. A tengeri szellő már kiadta erejét, s alig volt érezhető. Nyomában könnyű, változékony széláramlatok támadtak déli és délkeleti irányból, melyek nagy kötfelhőket tereltek maguk előtt. A kikötő, melyelől a csontvász sziget elfogta a szelet, olmos mozdulatlanságban feküdt, mint mikor először ide érkeztünk. A hiszpányóla képét ez a töretlen tükörlap a legnagyobb pontosággal adta vissza az árbóca csúcsától, ahol a Jolly Roger röpködött, egészen a vízvonalig. Mellette volt az egyik csónak, Silver ült a tatjában. Őt bárhol fölismertem. Míg két legény a hátsó korlátján hajolt ki, az egyik közülük a piros sipkával, ugyanaz a gasz akit néhány órával azelőtt a palánk láttam lovagolni. Úgy látszik, beszélgettek és nevetgéltek, bár ekkora távolságból egy mérföldnél is több, Természetesen egy szavukat sem hallottam. Mégis egyszer csak egy borzasztó földön túli sikoltás ütötte meg a fülemet, hogy szinte összerezzentem, bár Tisztént ráismertem Flint kapitány hangjára, sőt, azt hittem, hogy ki is tudom menni a madarat tarkatollaival, amint gazdája öklén gubbasztott. Pár perc múlva a csónak elhagyta a hajót, és a part felé tartott, míg a piros sipkás meg a társa eltűnt a kabin belsejében. Majdnem ugyanekkor a nap is lebukott a messze látó mögött, a köt pedig egyre gyorsabban terpeszkedett széljel és komolyan beállott a sötétség. Láttam, hogy nem szabad időt vesztegetnem, ha még az este meg akarom találni a ladikot. A fehér szikla, bár eléggé jól láttam a bokrok közül, még legalább egy mérföldnyire lefelé a földnyelv mentéven feküdt, és nem kis időmbe került, míg el tudtam jutni oda, Néha négy kellett kapaszkodnom a gizgasz között. Már leszállt az éj, mikor kezemmel megfoghattam a szikla durva felületét, éppen alatta volt egy rendkívül szűk mélyedés, elrejtve a homok és a térdigérő haraszt között, amelyet elég sűrűn nőtt mindenfelé, és valóban a kis barlang közepén egy kis kecskebőr sátor látszott. Leugrottam a mélyedésbe, fölemeltem a sátor egyik lapját, és íme... Ott volt Ben Gun lélekvesztője. Saját kezűleg készült, mert ha valaha valami így készült, akkor ez az volt. Egy otromba, elferdült tákolmány görcsös fából, bevonva egy kecskebőr borítóval, szőrével befelé fordítva. Rettenetesen jószág volt, még én is alig fértem bele, Hát még hogyan tarthatott a vízszínén egy felnőtt embert, azt alig tudom elképzelni. Egy ülőke volt rajta, olyan alacsonyan, ahogyan csak lehetett, valami egyéb léc az orrában és egy dupla evező a hajtására. Még én nem láttam olyan lélekvesztőt, amilyet a régi britek használtak, de azóta a szemem elé került egy, és így nem adhatok jobb fogalmat Bengál ladikjáról, mintha azt mondom, hogy olyan volt, mint a legelső és legrosszabb lélekvesztő, amit ember valaha összetákolt. De azért kétségtelenül megvolt benne minden lélekvesztő legfontosabb tulajdonsága, mert olyan könnyű volt, hogy bárhová el lehetett cipelni. Nos, hogy megtaláltam a ladikot, azt hiszitek, talán elég volt egyszerre a kalandozásból. Igen ám, de közben más valami jutott eszembe, és azt annyira a fejembe vettem, hogy maga Smollett kapitán se tudta volna kiverni belőle. És az abban állott, hogy az éleple alatt meg fogom közelíteni a hiszpányolát, elvágom a horgonykötelet, és azzal a szél kényére bízom, terelje a parthoz, ahol akarja. Mert nem tudtam másképpen elképzelni magamban, mint hogy a lázadóknak a délelőtti kudarc után nincs forróbb kívánságuk, csupán fölszedni a horgonyt, és azzal neki a széles tengerdek. Azt hittem, hogy nagyszerű dolog lesz ezt megakadályozni. Kivált, mikor láttam, hogy a hajóőröket csónak nélkül hagyták, így nem is tűnt a dolog kockázatosnak. Leültem és vártam, míg beáll a teljes sötétség, és jót falatoztam a kétszer sültből. Tízezer éjszakából sem válogathattam volna ki magamnak alkalmasabbat erre a célra. A köd valósággal betemetett mindent az ég alatt. A nap utolsó sugarai kihúnytak és eltűntek korom sötétségbe volt burkolva a kincses sziget. Mikor végre vállamra kaptam a lélekvesztőt, és kibatorkáltam vele a mélyedésből, ahol megvacsoráltam, csupán két fényes pont látszott az egész kikötőben. Az egyik egy nagy tűz volt a parton, ahol a kalózok vert csapata dáridózott a mocsárban. A másik csupán egy elmosódott fény folt a sötétségben, mely a horgonyzó hajó fekvését jelezte. A hiszpányóla megfordult az apály következtében az orrával felén fordulva, és az egyetlen világosság a hátsó kabinban égett, annak vízfénye látszott a ködben. Az apály már elég nagy utat tett meg, úgyhogy egy széles és nedves homokparton kellett keresztül gázolnom, míg el tudtam helyezni a lélekvesztőt a vízfelületén, fenekével lefelé.